Vid den tiden kom Jesus från Nazaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes. När han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och anden kom han ner över honom som en duva. Och en röst hördes från himlen, du är min älskade son, du.